З важкого липкого сну Назара розбудив приємний жіночий голос, що сповістив пощойно увімкненому у всіх камерах радіо «Сьома година ранку». І одразу залунала якась інструментальна мелодія, веселий мотив, який зовсім не в'язався з похмурим та смердючим приміщенням камеру, камери. Слобода примружив очі, заспані повіки важкими шторами опускалися донизу. Та це був лише фізіологічний стан, чоловік нарешті остаточно прокинувся, і все побачене навело на нього тяжкий сум. Назар швидким поглядом окинув камеру, усі ще спали, лише наркоман щохвилини крутився на нарах та ніяк не міг знайти собі зручного місця. Слобода відчув, що його тіло затекло та заніміло. У цьому не було нічого дивного, адже полички на яких спали арештанти, були сконструйовані з нічим не застелених тонких металевих рейок, які безжалісно тиснули на ребра та поясницю. Махалися гуси до ногами. На видуху прошепотів Слобода й обережно повернувся на лівий бік до стіни. Почав пригадуватися нічний кошмар. Усе з дивною точністю прокрутилося у важкій голові чоловіка. Здаріки! Так і на дурку скоро загримлю. Слобода намагався сам себе морально підтримати, розсмішити, та все, що наснилося, вражало реальністю. Зелені демонські очі і досі не покидали його уяви. Ні потика з квіткою, ні Христа з відміткою, ні потика з квіткою, ні Христа з відміткою, ні потика з квіткою, ні Христа з відміткою. Лише зараз Назар згадав, де вже чув раніше цей варіантський текст. Золотоголосе, нічне видіння після... Галієвського ганджубасу промовляло ці ж самі дивні слова. Цей висновок неприємно вразив Назара, бо безапеляційно виносив вердиктом якийсь психіатричний діагноз. Та довго перейматися подібною маячнею у чоловіка не було ні бажання, ні можливості. Можна забивати собі мізки чим завгодно, коли зручно лежиш на м'якій домашній перині, а в камері на нарах думки мають Дещо інший характер. Слобода чекав ранішнього візиту слідчого, аби нарешті вже все прояснилося. Годинник у нього забрали з усіма особистими речами, а через малюсіньке віконечко з подвоєними гратами ще не пробивалося світло. Назар по думки, прикинув, що вже мало би бути коло восьмої ранку, уявив собі Дарку, що не спить, і зводиться на нервах. Та часами у них вже бували в ситуації, коли чоловік не приходив додому ночувати. Тому сильного хвилювання з цього приводу не відчував. Рівно о восьмій ранку в коридорі почулися жваві голоси та тупі під кількох пар ногів. За хвилиною з грюкотом відчинилася кормушка. «Отримуйте!» – пролунало з того боку дверей, У віконце просунули кавалок білого хліба і емальовану миску зі солодким чаєм. На це миттєво відреагував наркоман і переклав вранішню порцію на стіл. Його прикладу наслідував і горко, муха та смердючий волоцюга. Почергово вони отримали снідання та розкладали його на столі. Сухумські з мажором навіть не поворушилися. Старий грузин вважав такий чай сечею, а молодик ніби і не виходив із прострації. Черговий стачкою, на якій стояла виварка з чаєм, буханки хліба поїхав далі коридором, а Назар ще деякий час слухав, як гриміли кормушки інших камер та стукали металеві миски на роздачі. Слобода на підсвідомості усе це відмічав, хоч думки його були далеко звідси. Подумки чоловік обдумував майбутню розмову зі слідчим і ніяк не міг позбутися моторошного нічного кошмару. О дев'ятій годині в коридорі знову почався рух. Великі металеві двері відчинилися, і на порозі з'явився високий молодий чоловік. «Усі виходимо в коридор», – голосно закомандував хлопець, і зграя затриманих ліниво та буркочучи собі підніс матюки, почали підійматися зі шконок. Вони знали, що це обов'язковий щоденний огляд камери, закон, який треба просто виконувати. Усі ще не зовсім прокинулися, а тому будь-які репліки та коментарі зі сторони затриманих були в'ялими та прісними. Звичайний вранішній ритуал пройшов без ексцесів. Вишикуваних у шеренгу лицем до стіни затриманих, ретельно оглядав черговий. Спочатку пильно обмацав, потім попросив відкрити рот, тільки в одну дзюрку не заглянув, хоч і обслідував на помацькі майтки. У цей час двоє у формі зайшли в камеру і почали патиками простукувати нари знизу до верху, намагаючись знайти кусень відламаного металу, з якого зекі могли би виготовити заточку. Потім уважно оглянули грати на вікні на випадок якихось контактів чи передач з вулиці і нарешті вийшли в яскраво освітлений денним світлом сірий коридор. «Заходимо назад!» – голосно прозвучала команда, і розхлябана шеренга повернулася на своє місце дислокації. «Заходимо назад!» – голосно прозвучала команда, і розхлябана шеренга повернулася на своє місце дислокації. З цього моменту час почав майже фізично тиснути на свободу. Він тягнувся, як гумова шмаркля, наче й не просувався взагалі. Чоловік не щувся, як знову задрімав забувся важким нервовим сном. Йому снилася висока засніжена гора, з маніакальною впертістю він дерся на неї, долаючи вкритість слизьким льодом скелі, чоловік сподівався, що наверху отримує довгоочікуване полегшення, щось таке, що є змістом усього життя. Та чим вище він підіймався, тим складніше ставало дихати, щось давило на груди і ніби зіштовхувало назад, донизу. Назар вперто боровся з цими невидимими силами, і беззупинно повз до гори, до гори, до гори. Аж раптом вершина. Небо затяглося сірим подертим покривалом хмар. Вони нависли над головою слободи. здійнявся сильний вітер. Від його поривів було складно триматися на ногах. Стало страшно. Мурахи поповзли у чоловіка по спині. Він раптом захотів назад, донизу. Та тепер це стало неможливим. Одна суцільна прірва була позаду нього. А попереду? Посеред затягнутого чорними хмарами неба вигаптувалася пара мутних темно-сірих очей. Пекельний погляд пронизував чоловіка наскрізь.